Faptele Apostolilor, capitolul 21, versetul 18 A doua zi Pavel a mers cu noi la Iacov și toți prezbiterii s-au adunat acolo. Este după cuvântul lui Dumnezeu din nou legământ ca frații lucrători să vină în fața adunării ca să mărturisească felul cum se lucrează și care sunt roadele lucrării pe ogorul Evangheliei. Adunările frățește au un mare rol în echilibrarea vieții credincioșilor când aceste adunări sunt sub călăuzirea Duhului Sfânt. Când însă numai Duhul de partidă se ridică pentru cercetare, atunci lucrurile ies în paguba adevăratei lucrării a lui Dumnezeu. Pavel și însoțitorii săi s-au întâlnit cu prezbiterii adunării din Ierusalim în frunte cu Iacov, fratele Domnului. Și aici observăm că sunt mai mulți prezbiteri în adunarea creștină din Ierusalim. Aceasta e la Duhului Sfânt în Biserica lui Hristos, adică mai mulți bătrâni supraveghetori, nu unul singur într-o adunare creștină. Abaterea de la rânduială are urmări grave. Ținând minte rugămintea bătrânilor, Pavel avea mare grijă de săracii bisericii din Ierusalim, muncind mereu pentru lucrul acesta. Preocuparea lui de a cere și a strânge pentru frații săraci este oglindită în pagini întregi ale epistolelor sale, iar gândul acesta îl preocupă an de rândul. În ce privește recunoștința pentru munca și dragostea Marelui Apostol, pentru cauza aceasta nu se vorbește deloc sau prea puțin. De data aceasta, Pavel, după ce a vorbit cu prezbiterii bisericii, va fi chemat unul câte unul din frații iubiți de el, care l-au însoțit în Sfânta Cetate și unul câte unul puneau la picioarele lui Iacov, fratele Domnului, darurile lor pentru frații săraci. Aceste daruri erau cu mult mai multe decât așteptările fraților din Ierusalim. După ce darurile au fost predate, Apostolul Pavel a început să le istorisească lucrarea făcută de Dumnezeu în mijlocul neamurilor prin slujba sa. Să cine rugăciune, Să aștept cu cuvântul, E o sfântă-nțelepciune ce nu-ți-o dă pământul. De ești născut de sus, tu semeni cu Iisus Îl toate adevări, căci ești ca El din cer. Îl rugăștii să aștepți spre carte toți îndrești și adevărul spui în Duhul cerului. Versetul 19 după ce le-a dat ziua bună, le-a istorisit cu deamănuntul ce a făcuse Dumnezeu în mijlocul neamurilor prin slujba lui. A povestit ceea ce Dumnezeu a lucrat prin tine nu înseamnă mândrie, ci pricină de laudă pentru Dumnezeu și îndemn pentru ceilalți frați. Dumnezeu, felul lui de a fi, a lucrat printre neamuri și felul lui Dumnezeu este harul și adevărul, nu legea, umbra realităților noului legământ să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze și totul va fi desăvârșit de bine. Apostolul Pavel se ține pe sine însuși în umbră când vorbește de puterea Evangheliei și doar avea ce să le spună despre sine însuși. El dusese lumina duhovnicească și întemeiase adunări creștine. Putea să le spună și despre minunile făcute de Duhul, alungând puterile întunericului, vindecând trupurile și sufletele oamenilor dar el nu urmărea decât slava aceluia care a făcut acele minuni. De aceea vorbește numai de el și îi dă astfel slavă. Așa cum darurile aduse de el erau o realitate puternică la picioarele lui Iacov, tot așa erau și lucrările duhovnicești de pe întinsul Imperiului Roman. Darurile erau o confirmare a lucrării lui Dumnezeu prin slujba Marelui Apostol. Ce bucurie și ce recunoștință față de Domnul Isus pentru lucrarea și dragostea lui față de el trebuie să trezească istorisirea aceasta. Citind descrierea din aceste versete în lumina epistolelor apostolului Pavel, este greu să te abții să nu gândești fără să vrei că el a fost primit cu o oarecare rezervă de Iacov și prezbiterii din Ierusalim. Ei dădeau o mai mare importanță lucrării liniștite îndeplinite după ritualul legii din partea lui Pavel. Pentru mulți dintre ei, Marele Apostol a fost inacceptabil din pricina propovăduirii libertății duhovnicești față de lege, totuși aveau respect și teamă față de el. Din toate acestea înțelegem un mare adevăr. Omul se pocăiește mai ușor de fapte imorale decât de învățături străine de adevărul noului legământ. Se desparte mai ușor de fără de lege, adică păcate trupești, decât de lege, felul de închinare moștenit. Totuși, dacă este cât de cât o dorință sinceră pentru cunoașterea adevărului, Domnul Iisus îl mântuiește de plin din tot ce este străin de calea lui cea nouă și vie. Să din cerul nemuririi, De ești născut de sus, Tu semeni cu Isus În toate adevări, Căci ești ca El din cer, Îl rugă știi să Precar pe toți îndrept, și adevărul spui în Duhul cerului. Versetul 20. Când l-au auzit, au proslăvit pe Dumnezeu, apoi i-au zis: Vezi, frate, câte mii de iudei au crezut, și toți sunt plini de râvnă pentru lege. Pentru toate biruințele duhovnicești din viața noastră se cade să-L proslăvim pe Dumnezeu. E singurul lucru important pe care trebuie să-L facem noi, urma și Domnului Iisus Hristos, în trecerea grăbită pe pământ. Când l-au auzit, au proslăvit pe Dumnezeu. Credinciosule, fratele meu, în urma vorbirii tale, ce fac oamenii? Dacă proslăvesc pe Dumnezeu, felul lui de a fi, vorbirea ta a fost cu har, izvorâtă din adevăr și călăuzită de Duhul Sfânt. Rămâi smerit și hotărât, trăind și lucrând mai departe, în așa fel ca Dumnezeu să fie proslăvit prin tine. În urma vorbirii Marelui Apostol Pavel, Frații care se aflau acolo au proslăvit pe Dumnezeu pentru că adevărul lucrării lui prin Duhul Sfânt și prin Evanghelia Domnului Isus Hristos în mijlocul neamurilor era prea strălucitor și prea puternic ca să nu-i plece înaintea lui Dumnezeu și să-L proslăvească. Acest adevăr ar fi trebuit să-i copleșească și apoi să încurajeze pe slujitorul neînfricat al lui Hristos ca să meargă mai departe în lucrarea începută. Dar lucrurile n-au urmat așa, ci ei au zis apoi... Vezi, frate, câte mii de iudei au crezut și toți sunt plini de râvnă pentru lege. Dacă această declarație am luat-o literar, am vedea mai degrabă marele pericol pentru Biserica din Ierusalim, care era amenințată cu pierderea învățăturii apostolilor, învățătură respectată în ea după pogorârea Duhului Sfânt în ziua Cinzecimii. În acest caz, Biserica din Ierusalim era absorbită de fosta sinagogă. Lucrurile însă stăteau astfel, expresia mii de iudei e o hiperbolă, figură de stil care exagerează mărimea și înseamnă un număr mare, nenumărați. În această exagerare, acești frați, stăpâniți de duhul legii, au repetat marelui apostol reproșurile de altă dată, la care au adăugat și puțină ură care avea caracterul unei amenințări. Dar chiar dacă mii de iudei creștini ar fi fost plini de rână pentru lege, nu ei aveau adevărul. Dumnezeu spune lui Moise să nu te iei după mulțime ca să faci rău și la judecată să nu mărturisești trecând de partea celor mulți ca să abați dreptatea. Când este vorba de adevăr și dreptate, mulțimea nu trebuie luată ca dreptar. Dacă te iei după mulțime, să vârșești păcat. Cine aduce mulțimea ca argument pentru adevăr, dovedește prin faptul acesta că nu are adevărul de partea sa. Ferește-te de el! Un proverb indian spune, am pus într-o balanță trei mii de preoți, iar în cealaltă am pus adevărul. Mai greu decât mulțimea preoților a atârnat adevărul. Așa și aici, miile de iudei plini de râvnă pentru lege nu erau o dovadă că de partea lor se afla adevărul. Avem de ales între lege și har. Harul și adevărul au venit prin Isus Hristos. Vorbind despre lege, Origen zice, în lege nimic nu este strălucit decât fața lui Moise. Legea Vechiul Testament a fost umbră, Harul, nou legământ, este realitatea. Acești iudei care se țineau cu o mână de Moise și cu cealaltă de Hristos nu puteau înainta niciun pas pe calea cea nouă și vie, pentru că voiau să meargă în același timp în două direcții opuse, vorba unui înțelept. Ai călătorit multe mii de kilometri, dar ai făcut măcar un pas înainte? Cusurul unor oameni e că viața pe prag, nici înăuntru, nici afară. Hotărât lucru, a învăța e totuși cu mult mai ușor decât a dezvăța. Dacă înveți lucruri adevărate peste lucruri neadevărate, faci o lucrare necugetată și primejdioasă, care te duce la pagube mari și chiar la moarte. Domnul Isus spunea, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Tot așa, oricine dintre voi care nu se leapă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Domnul Isus, cuvântul adevărului său, nu intră decât în inima golită de tot cei vechi. El nu se amestecă nici de cum cu lucrurile vechi din viața omului. Mii de iudei au crezut și sunt plini de râvnă pentru lege. Iudeii credeau că pot împăca umbra cu realitatea, jertfele din vechiul legământ cu jertfa mielului lui Dumnezeu de pe crucea Golgotei. Ei priveau numai înaintea picioarelor lor, se vedeau numai pe ei înșiși și nu priveau la întreaga omenire pierdută în păcat, care trebuie adusă la mântuire prin credința în Evanghelia Mântuitorului Hristos. Un proverb egiptean zice, cârmaciul care vede departe nu ajunge cu corabia în stânci. Iudeii aceștia, deși credeau în Domnul Isus, nu erau plini de râvnă pentru el, ci pentru lege, adică pentru ceea ce au avut ei mai înainte de a crede în Mântuitorul. Dacă nu e lepădare totală de sine, de toate învățăturile și datinile vechi, omul care zice totuși că crede în Domnul Isus și în cuvântul lui, este plin de râvnă numai pentru ce a avut el înainte. De la stare aceasta nu există excepție. Omul vrea pe Domnul Isus pe calea sa veche și este plin de râvnă pentru ea. Fiecare grupare religioasă are calea ei pe care o apără cu strășnicie. Mântuitorul Hristos nu poate fi pe atâtea căi câte religii sunt în lume. El este adevărul, dar e și calea pe care trebuie dus adevărul. Nu Hristos trebuie să meargă pe calea noastră, ci noi trebuie să mergem pe calea Lui. Numai așa suntem mântuiți. Cine nu-i plin de râvnă pentru Hristos, este plin de râvnă pentru legea lui veche. Cine are inimă de înțeles, să înțeleagă, adevărul este numai unul singur. Să-ți placă-l rugăciune ca un de nută E o ce-ți opune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 Să citim cu atenție ca să înțelegem adevărul, căci numai adevărul ne face binele adevărat și ne deschide poarta vieții veșnice. Adevărul, spune Eminescu, este stăpânul nostru, nu noi stăpânim peste el. Dar ei au auzit despre tine că... Dacă ai ochi, spune un înțelept, nu da crezare celor auzite și nevăzute, mai ales când este vorba de lucrurile care fac rău fratelui sau aproape lui tău. Vorbitorii de rău sunt o plagă pentru omenire și pentru Biserica Mântuitorului Hristos. Cu toată dreptatea zice un proverb persan De n-ar fi fost flecarii, lumea ar fi arătat ca o grădină. Flecarii, adică vorbitorii de rău, sunt agenții diavolului în adunarea lui Dumnezeu ca să o dezbine, să o împrăștie, să o nimicească. Pavel a fost dat în mâna vrăjmașilor care căutau să ia viața de cei care îl vorbeau de rău. Acești flecari exagerau tendențios știrile despre el, adunând astfel, picătură cu picătură, o trava urii în sufletele vrăjmașilor. E adevărat că Marele Apostol propovăduia cu putere și necurmat pe Domnul Isus Hristos și mântuirea prin credință, nu prin faptele legii, spunând că tăierea în prejur, nu e condiție a mântuirii. Hristos și harul adus de el era ținta propovăduirii lui și nici de cum lupta împotriva legii dată prin Moise. Dacă această lege se topea în fața soarelui Hristos și a Harului Său, era cu totul alt lucru. Nu trebuie să te lupți împotriva întunericului, aprinde doar lumina și el va dispare. Epoca legii trecuse, ea era umbra care dispărea în fața soarelui realității, Harul. Mulțimea păcătoșilor primea Harul mântuirii prin credința în Domnul Isus Hristos, iar legea cu poruncile ei cădea neputincioasă. Adevărat, spune un înțelept, nu ne mai putem întoarce în peșteri, suntem prea mulți. Neamurile nu puteau fi aduse la legea lui Moise, iar creștinii dintre iudei, întrucât făceau parte din Hristos, realitatea, trebuiau să fie una cu credincioșii dintre neamuri, ca împreună să alcătuiască trupul lui Hristos, această unitate desăvârșită, pentru care Fiul lui Dumnezeu și-a dat viața ca jertfă de răscumpărare. Dar ei au auzit despre tine că înveți pe toți iudeii care trăiesc printre neamuri să se lepede de Moise, că le zici să nu-și taie copiii prejur și să nu trăiască potrivit cu obiceiurile. Datini sau tradiție în loc de obiceiuri spune în original și în alte traduceri. Puterea tradiției și a datinei a obiceiului este o mare piedică în calea adevărului evanghelic. Să știm bine lucrul acesta. Întoarcerea la Domnul Isus înseamnă ruperea cu trecutul și începutul unei vieți noi. Tradiția, datinile și obiceiurile din trecut, chiar dacă ni se par bune, sunt vrăjmașe lucrării lui Dumnezeu și a căii adevărului său din cuvântul scris în nou legământ. Tot ce nu este scris în Noul Testament și se impune omului ca să creadă, este tradiție și datină. Noi nu trăim din trecutul fără Hristos, ci din prezentul cu El și ne bucurăm de unui viitor împreună cu El. Zice un înțelept, numai oamenii fără viitor trăiesc din trecut. Lucrurile pe care noi le considerăm bune sunt cele mai mari piedici pe calea împlinirii voii lui Dumnezeu dacă nu rămânem în lumina Lui ca să le putem lepăda. Numai cuvântul scris al noului legământ, învățătura apostolilor, poartă în sine sămânța vieții veșnice. Tradiția și datinile n-au nicio valoare și putere mântuitoare. Zice un proverb persan, la ce folosește și ce preț are scoica dacă n-are înăuntru perlă? Fiindcă e locul potrivit aici, mai stăruim puțin asupra termenului tradiție, ca să nu ne încurcăm în cuvinte. Acest termen poate să însemne, așa cum s-a amintit mai sus, datini, obiceiuri, ceremonii. Cuvântul predanie, de la paradosis în grecește, cuvânt întâlnit în scrierile vechilor scritori creștini, la Irineu de exemplu, are înțelesul de învățătură. Domnul Iisus învăța pe apostoli, adică le preda cuvântul Tatălui Ceresc pe care ei l-au fixat în scris. Ei, apostolii, au învățat pe oameni cuvântul lui Dumnezeu așa cum li-l comunica Duhul Sfânt. Acesta s-a numit învățătura, predania apostolilor. Dar cine poate să-i spună la această predanie tradiție? Cum să avem îndrăzneala să numim adevărul dumnezeiesc, cuvântul lui Hristos, tradiție? Ceea ce Duhul Sfânt ne-a lăsat scris este întocmai cu ceea ce nu a fost scris. Nu sunt două adevăruri pentru o problemă, ci numai unul. Tradiția este amestecul omului în lucrarea lui Dumnezeu, este stricarea cuvântului lui Dumnezeu. Învățătura apostolilor, predania, este cuvântul lui Dumnezeu care a fost scris apoi, este adevărul mântuitor și veșnic. Se face mult caz de Sfântul Irineu, anul 202, ca fiind cel dintâi scriitor creștin care apără tradiția, punând-o pe picior de egalitate cu Sfânta Scriptură. Nimeni însă nu știe ce înțelegea el prin tradiție, zice un teolog din zilele noastre. Sfântul Irineu înțelegea prin paradosis, predanie, nu forma scrisă, ci acea dispoziție interioară creată de Duhul Sfânt, comunicată tuturor generațiilor de credincioși, din orice loc și timp, prin succesiune apostolică. Am citat din Viorel Ionită, în studii teologice 1971. Dar cine și întemeiază credința pe o dispoziție interioară a cuiva, chiar apostol al lui Hristos fiind? Ne gândim la Petru și la dispozițiile lui interioare. Omul, oricine ar fi el, este schimbător. Numai Domnul Isus este același, ieri, astăzi și în veci. Ce deosebire de dispoziții interioare aveau Petru, Pavel, Iacov? Nu putem pune pe seama Duhului Sfânt părerile lui Iacov sau clătinările lui Petru față de descoperirile date lui Pavel de Dumnezeu. Pompiliu Constantinescu, critic și istoric literar, între 1901-1946 scria Teologia și creștinismul, practic, sunt două noțiuni nu deosebite, ci chiar contradictorii. Borgia, iezuiții, inchiziția. Creștinismul e prea moral, viu, se adresează sentimentului, nu minții reci. Căutați creștini în afară de biserică. Cristos tot acolo i-a găsit. Biserica nu e azi decât o rațiune politică, națională, nu o forță morală vie în masele populare. Am citat din Caleidoscop, pagina 66-67, Cartea Românească, București, 1974. Religiile catolică și ortodoxă sunt religiile formelor și simbolurilor mai mult ca în Vechiul Testament. Tot ce se spune și se face în timpul liturgiei, totul are însemnătate simbolică și ceea ce este mai deosebit față de Vechiul Testament este că aici, în liturgie și în alte rânduri, nimic nu este socotit simbol, ci realitate. Frații mei, copii ai lui Dumnezeu, să ne fie scump ca lumina ochilor cuvântul scris al noului legământ și să veghem tot timpul ca să nu-l înlocuim cu ceea ce vine din tradiția și datinile oamenilor. De ce să ne primejduim viața? Cine este stăpânit de Duhul Sfânt, Duhul Adevărului, înțelege îndemnul acesta și face deosebire între ce este de la Dumnezeu și ce este de la om. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 21, de la versetul 18 la versetul 21. A doua zi, Pavel a mers cu noi la Iacov și toți prezbiterii s-au adunat acolo. După ce le-a dat ziua bună, le-a istorisit cu deamănuntul ce făcuse Dumnezeu în mijlocul neamurilor prin slujba lui. Când l-au auzit, au proslăvit pe Dumnezeu. Apoi i-au zis...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 și ne dăduiește în el. Să teu în rugăciune, să știți merit cuvântul. E o Sfințeleciune. Ce nu ți a dă de, de ești născut de sus, Tu semeni cu Iisus, În toate adevări, Căci ești ca El din cer, În rugă să Prea carte tot și adevărul spui în dușul cerului. Se arz în rugăciune.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 că placă-n rugăciune că un ospăț de lume tău o stare ce-ți opune Un cer ce tine cântă De ești născut de sus Tu semeni cu Isus. Toate adevăr, căci ești ca El din cer, Îl să așteți, Spre har pe toți îndrept, Și adevărul spui în dupul cerului, Căciune, un o rată, și atunci, comuniune, tu ai cu Sfântul Tatăl. De ești născut de sus, tu semeni cu Iisus, în toate adevăr, Căci ești ca El din cer. În rugăști să aștepți, Spre pe toți îți drez, Și adevărul spui În Duhul cerului.